Мігцем позирнувши на князівну, він звернув виразний променистий погляд своїх великих чорних очей на Юлію. І того вона ще дужче збентежилась, і на очах у неї, як завжди в таких випадках, виступили сльози. «І ці небесні звуки...» озвався врешті незнайомець лагідним ніжним голосом. «І ці небесні звуки...» уриваються при моїй появі і тонуть у сльозах. Князівна, намагаючись не піддатись першому враженню, яке на неї справив незнайомець, гордо глянула на нього і майже гостро мовила. В кожному разі нас здивувала ваша раптова поява, Добродію. В таку пору в князівському парку ніхто вже не сподівається зустріти сторонніх. Я. Князівна Гедвіга. Тільки на князівна озвалася, незнайомець миттю обернувся до неї і глянув їй вічі, Але всього його наче підмінили. Де й дівся сумний тужливий вираз, замість слідів глибокого душевного хвилювання на обличчі відбилась гірка іронія, а несамовита посмішка, що скривила уста, Надавала йому майже блазенського вигляду. Князівна затнулася, наче громом уражена, Вся спеленіла і опустила очі. Незнайомець, немов, хотів щось сказати, Та тієї миті озвалась Юлія. Ну, яка ж я дурна! Злякалась і плачу, Немов, мала шкетниця, що її застукали, Коли вона ласувала варенням. Так, добродію, я ласувала, і моїми ласощами були чудові звуки вашої гітари. Отже, як бачите, винні ваша цікавість і гітара. Ми чули, як мило ви розмовляли з нею, і бачили також, як ви потім, розгнівавшись, викинули її в кущі, аж вона жалібно зойкнула. А інструмент же такий гарний і милозвучний. Мені стало так шкода його, що я не витерпіла і кинулась по нього в зарості. Ну, а ви ж знаєте нас, дівчат. Я трохи бренькою на гітарі, і як вона мені потрапила до рук, то я вже не могла її випустити. Пробачте мені, добродію, і візьміть назад свій інструмент. І Юлія подала гітару незнайомцеві. «Це, – сказав незнайомець, – інструмент рідкісної милозвучності. Ще з добрих давніх часів, і тільки в моїх незграбних руках, та що руки, що там руки? Чарівний дух гармонії, споріднений з цим дивовижним витвором давнього майстра, живе і в моїх грудях, але...» сповитий, нездатний розпростати крила. А в вашій душі, панно, він ширяє вгору до осяйної небесної високості, виграючи тисячами барвни, мов, прекрасний метелик. О, панно, коли ви заспівали, вся палка любовна мука, весь захват солодких мрій, надій і бажань Хвилями покотились по лісі, і впали живлющою росою в запаху щекелих і квіток, і в груди соловейків, що слухали вас. Візьміть цей інструмент, а лише ви володієте чарами, схованими в ньому.